Татари не панів до жердок В'яжучи докупи Вельможі, ротмістрів І простих жалдаків Трупи стелилися в яру Як листя восени Кров текла рікою Страх обіймав землю і небо Співали згодом Сумно козаки Гей там річка Через річку глиться Не по одному ляхові Застала зевдовиця Хто не мав нічого, то приплатив або ж власним життям, або волею, помандрувавши до Криму. А панство ще й гірко зітхало, згадуючи, які дорогі рештунки втратили. Намети дорогі, ридваний коляси розкішні, золото і срібло столове для гощиня риця столобозі, Побрання, хутра, прикраси, кінська зброя, коштовна зброя. Ціласеленна Добжа небаченого зібрана була в таборі. І все те козаки-ординці в одну годину так уходили, що й сліду не зосталося. Вдяглися в кармазини й саєти, вкривали кони й шовками як самитами, по чотири жупани разом на себе натягали, не знаючи ціни. Срібні гербові тарілки по талеру притнярам продавали, або наглум. Заставляли шинкарям за кварту горілки. Підскочивши до панських повозів, вельми дивувалися, що пани так догідно їздять. Зазирали в карети отворості, розхитували на високих ресорах мальовані коляси, сміялися. Ану ж, Гараську, залізнати ти сідала, чи бачите ж тут дерни? Та воно ж таке хаске, що горілки не пивши і не всидиш. Потоцького приведено до мене. Був одурілий не так від ударів шаблею, як від розгрому. Дивився на мене тупо, але мовчав. Мовчав я. А що, пане гетьмане, чи пустити його, чи дати йому по гамалику? спитав котрийсь із козаків. Відведіть його до Тугайбея. Калиновського теж. І синявського та усіх ясновельможних. Гей, пане потоцький, пане потоцький, глянь обернися, стань задивися, І скинь з серця бути, Не верни ока, по потока, Ідеш до Славути, Навіні душі береш за уші, Вольно сьогодимуєш, Гей, поражайся, не запаяйся, бо ти рейментаруєш. Сам буровою всім руським края, як сам хочеш керуєш, мій Бога в серці, не лий легці шляхецької крові, бо світ чорнієть, правда не щєть, а все ку твоїй волі. Гей каштоляни, коронний гетьмани, потреба нам чола є ще пам'ятати і поглядати на задні кола. Жони і діти. Деся мають подіти Наші на потім. Гди нас, молодці, Ти запорожці, запорозці Набав'ять клопотом. Глянь, обернися, стань, задивися, Що діється з нами, Поручниками, ротмістрами, Польськими синами. Глянь, обернися, стань, задивися, Видиш людей много. Чи ти звоюєш, Чи їм зголдуєш, Бо то в руках Бога. Бо то єсть Здавна заслуга славна запорозького люду. Будь я розбитий отак так досконав би на бы і співали б ко в зарі по всій Україні, про моє мучеництво. Мені ж саму зверячем стысть така люба панському серцю, не властива була і огидна. Не мстився на Шемберку. Не хотів цього робити з гетьманом коронним. Попервах мірився навіть відпустити його на всі чотири вітри. Хай знає козацьке благородство, коли сам до нього не доріс, та й не доросте ніколи, та треба було платити ханові. А ще, рятував цієї неволею пана Краківського від сорому. бо яка ж ганьба йому, коли б його. Без війська, без асистенції, розбитий, одурілий, отпиятик, озлоблений, лихий. Примітка асистенція тут належний супровід, почт. Міг я дозволити собі великодушність, бо ніби згори відав про свої перемоги. Мав велике перечуття своєї фортуни і сміливо йшов настріч загрозі. І ніхто з ворогів цього не зауважив і не стривожився. Трактували мене з дня втечі на січ дрібним бунтівником. Не змінилися й думки після того, як рушив я січ. В невитвумачальному заціпанінні не ждали, поки розбив я молодого Потоцького на жовтих водах, а тоді старий Потоцький так само безвільно стояв і ждав мого удару, як буха. Дивне засліплення, чи, може, зарозумілість шляхецька і задавна зневага до козацтва призвели можновладців до ганебних і страхітливих поразок. Вважали, що тільки в шляхецькій крові мужність, фантазія і високі зльоти розуму, а в хлопській самі лінощі, тяжкість та горілка розбавлена шинкарями водою. І якою ж ціною мали платити за ту зневагу оплакуючи цвіт слуговоятства. Полеглий на жовтих водах і під Корсуним, гірко мовлячи, річ посполита лежала в поросі крові колонів козака. Гей, обізвиться пан Хмельницький, отаман батько Чигиринський. Гей, друзі молодці, братці козаки-запорозці, добре знайте, бар загадайте, от села Ситників до города Корсеня шлях канавою перекопайте. Потоцького впіймайте, мені в руки подайте. Гей, Потоцький, потоцький.